Леся Романчук «Чотири дороги за обрій» Книга п'ята «Тернопіль. Навчальна книга Богдан. 2007 256 сторінок. Читає Таїсія Дружинович Дорога з неба Срібного сонця не буває Валентина тепер знала, що срібного сонця не буває Сонце буває чорним, отаким – як небо за вікном. Усі нещастя світу трапляються уночі. Уночі добро спить. Уночі виходять на полювання злі сили. Потрібно дожити до ранку, побачити, як сходить сонечко, або принаймні почути спів півня. Щойно півень розпочне свою ранкову пісню, як усе вселенське зло втрачає силу. Розпадаються злічари, розсипаються на порох чаклуни, ховаються по своїх потаємних місцях вампіри. Домовики, усілякі тролі, ельфи, русалки, мавки, Відлітають до вирію на мітлах чорноокі патлаті відьми. Лягають у труни з чужої крові панночки. Заплющує невидючі зіниці. Всеводющий цар злих сил ночі вій. Де ти чарівне коло, яке мало б захистити? Де та чарівна крейда, якою його малюють? Де ти, півнику? Де ти, віснику ранку, світла, добра? Прокинься, заспівай, вижене їх чаклунів, вампірів, тролів, домовиків, русалок. Порозганяй хмари, освіти і освяти своїм переможним кличем небо. Хай утікають, розлітаються, поховаються при під аркою мого чужого дому, моєї, не моєї хати. Хай зникнуть, згинуть, випаруються. Хай усе повернеться на кілька годин назад. Аби лише дожити до ранку, аби дожити. Почути спів пिवня, аби побачити сонце, тоді виявиться, що все це лише поганий сон. Усе неправда. Чи я сліха, прикра підступна вигадка, аби лише прокинутись, прокинутись, прокинутись. Спробуй заснути, Валюшо. Шепотів чийсь дуже знайомий голос над головою. Спробуй заснути, ні, я не засну, іще чого, я не спатиму, не обдурите, Без мене тут відбугатиметься казна, що я вас знаю. Щойно заплющеш очі, розпочнуть свої танці дикі тролі, Русалки, водяники, вітьми. Розпочнеться ота зимова гульня у дикому лісі, Де віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Де замітає снігом подушку, де слизькі гадючі зміги заповзяють під ковдру, де холодна кусюча крига заморожує тебе у власному ліжку, немов заливну рибу. Риби, риби, риби в озері, як їм, мабуть, зараз під її товстою кригою. І рибалки чигають під темними арками, щоб упіймати, щоб украсти, щоб убити. «Що ж ви робите зі мною, людоньки? Що робите? Навіщо? Завіщо? Це ж я, дівчинка Валюша! Та сама дівчинка, яка завжди слухалась бабусю, яка носила білі банти, яка вчилася на п'ятірки! Дівчинка із порцеляновою шкірою, зі слабкими маленькими пальчиками, із чистим серцем, із добрим серцем, Сповненим любові до вас, людоньки. Що я зробила поганого? Чим завинила? Завіщо розпинаєте? Валюшо, не пручайся, дівчинку, поклади руку, стисни кулачок. Відпусти, потерпи, зараз стане легше. Боляче. Чому так боляче? Якби підвестись, утекти? Тримають, зв'язали. Прив'язали отими голками з трубочками, звеліли не вирушитись. Це вони, русалки, водяники, відьми, відьми з лагідними голосами, відьми у білому.